CHIABURUL și ARGATUL Un chiabur se întorcea acasă pe cu argatul de la coasă, când se întâlniră după viun ceas, cu ursul prin pădure nasă în nas Ursul îl ia, îl învârte, îl strânge și îl trândește morfolit cu sânge, gata să înceapă căsăpitul. I se apropie chiaburului sfârșitul. Iubit este panușca, nu mă lăsa mâncat! Se roagă de sub urs cheaburul de argat. Mier scum și drag ca și copiii mei, ajută-mă să scap și-ți dau ce vrei! Argatul cu securea și cu putere nouă despică țeasta ursului în două și furca în pântechi o înfige. Iara începe să se încărlige. Caburul a scăpat. Da, tot el e cel supărat și o cărândul pe argat, se scoală. Bier stepaniu, măhnit, dar cu sfială, întreabă pe cheabur cam cândăială. Văd că mă înjur și nu știu ce am greșit. îi răspunse, De ce ai fost tâmpit să-l începi așa de apăsat? Că toată pielea s-a stricat.